Kaks meest tõmmasid Litsi-Maja, läksid Litsi-Maja, 50 krooni pappi ainult. Kooputus turvavest üma vukse lahti. Čo nada? Čo moosna sa pidi siiat kroon? Čo moosna, et niitiv kus taksa siitju truk-truga drug ei... ei vse on... Lähed mingi aeg mööda, sest jälle uuesti Litsi-Maja Suur koputus samad mehed või. Турамест и буксид. Вот, ты тапсид. Ну а что? А что? А, а платит а?